«Рятуйте, людоньки, рятуйте!» Від її несамовитого крику брязнули шипки у вікні. «Максе, відпусти! Рятуйте, гвалтують! Людоньки, поможіть!» «Ти що, стара, здоріла?» – прошипів нічого не тямлячи Макс. Його чіпкі руки все ще метушилися навколо незворушного тіла Клавдії Огромяк. Підвів очі, в дверях стояла бліда розпатлана Марина. "Максе, ти дурний чи що?" репетувала стара. "Та відпусти мене, ой, людоньки, що він хоче від мене? Гвалтують! Людоньки, Марино, Марину рятуй!" «Що ти робиш, Максе?» – істерично верескнула Марина і кинулася до нього. сили віддирали його руки від старої. Розпашилий чолов'яга нарешті сахнувся від химерного бабиного ложа. Скляними очима дивився то на свою дружину, то у вікно, на Ему Павлівну, яка вже перебігла вулицю і тепер, зіп'явшись на пальці, намагалася зазирнути досередини. «Марину! Він ліз до мене! Він чіплявся! Якийсь дурний!» «Ой, людоньки! Я йому казала, що стара, що хвора, а він от то дожилася! До старої баби лізе не дасть мені спокійно померти!» «Марину, що я маю робити?» – знову перейшла на крик немічна. «Максиме, скажи, що це неправда!» Крізь зуби прошипіла Марина і встромила в нього свій чіпкий погляд. Її чоловік стояв ні живий, ні мертвий. Тільки жили ходили попід шкірою його шиї та вилиць. Марино, доню, я його боюся. Ти ще всього не знаєш. Він же, як ти підеш на роботу, приходив із моєю фотокарткою і ліз до мене. Якийсь дурний. Мені наказував, щоб мовчала, бо прип'є. Я його прошу-прошу, щоб відчепився, а він лізе й лізе, закінчила свою тораду стара і зайшлася плачем. У кімнаті запала мовчанка. Чути було лише як стара, обернута обличчям до стіни, голосно хлипає. «Уб'ю!» – нарешті озвався Макс. «Уб'ю!» дико заривів і кинувся до старої. Але Марина виявилася спритнішою, заступила йому шлях і кішкою вп'ялася в сорочку. «Ой, всіх повбиваю!» Несамовито заволав Макс і вліпив жінці ляпаса. Удар виявився настільки потужним, що Марина не втрималася на ногах і впала на підлогу. В цей час Максові очі Наштовхнулися на сусідчину постать за вікном. Єдиним порохом кинувся до крісла, що був ваніло під стіною. І відразу тому важкий удар відкинув обидві половинки вікна. Сяйливою зливою сипнулося скло, і крісло вилетіло на подвір'я. «Повбиваю!» – ривонув знову і вихопився на підвіконня. Несамовитий у своїй люті зірвав із розхитаних від часу петель віконницю і, ріжучи уламками скла долоні, відкинув її вбік. Злякана Емма Павлівна мчала до своєї оселі. Миколо, викликай міліцію, чуєш? Викликай міліцію, цей Мишийґін усіх покалічить. Від її крику. Макс раптово заціпенів. Не би його по пояс у землю вігнали. Повіки самі собою закрилися, і враз у червоно-брунатній млі з'явився образ Миколи Трохимовича. Оперативник, скрушно похитуючи головою, щось говорив до нього. Тільки розібрати цих слів Максим не міг. Натомість Розпечена кров гатила молотом у скронях. Бажання помсти рвало його душу на шматки. І немов крізь вату вчувався голос Клавдії Огром'як. «Ха-ха-ха-ха-ха! А ви думаєте, що я стара баба? Ні, я острів. Я великий квітучий острів» до якого не допливти не доїхати. Я живу сама по собі, сама в собі, і нікому не віднайти ключика до мого раю, до моєї таємниці. Ви живете як примари. Ви мучитеся у своєму лейні, а у мене Завжди світить сонце, і мого щастя нікому не відібрати. І не втямити вам, зрозуміло? Чуєте? Ви всі зрозуміло вам? Ноги широко розкинуті, спортивні штани влиті в тіло аж тріщать.